Wa man ittaba'ahu dahhu ila yawmiddin amma ba'd Ayyuhul iqhwata fillah Kembali kita melanjutkan pembahasan Dari kitab Al-Qusul Fisiratul Al Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dan pada pertemuan sebelumnya Telah kita Sebutkan tentang Syariat yang diterunkan oleh Allah Swt dalam permasalahan jihad, di mana Allah Azza Jal telah memberi izin dan setelah itu mewajibkan kepada kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang musyrikin terkhusus mereka yang telah mengeluarkan kaum Muslimin dari kampung halamannya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy maka dimulailah peperangan demi peperangan yang disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ikut serta dalam di dalamnya ada pula yang beliau mengutus sebagai Syariah atau sebagai Baat. Telah kita jelaskan peperangan yang pertama yaitu Ghazwa al Abwaq, namun tidak terjadi pertempuran. Kemudian yang kedua Ghazwat ubuq. Ini sudah dibaca apa belum? Belum, belum dibaca. Kemudian yang kedua berkata Al-Hafiz Abu Al-Fida' Ismail bin Omar, yang terkenal dengan Ibnu Kafir yang Taala, fasa'ul Ghazwat Buat, perang yang disebut dengan perang Buat, disebut perang Buat, nisbah kepada sebuah tempat yang nanti akan disebutkan. Tumma Rasulullah sallallahu alaihi, wa alaihi wa Kemudian Rasulullah sallallahu mengikuti peperangan yang disebut dengan perang Buat Fa kharaja bi nafsihi fi Rabi'il akhir min as Lalu beliau pun keluar beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut. Yang terjadi pada bulan Robi' al-Aakhir di tahun yang kedua dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan beliau adalah sama seperti tujuan ketika mengikuti peperangan yang pertama, perang yang pertama al-Abuwah, yaitu untuk men Cegat Bangsa Quraisy yang mereka Baru saja tiba dari negeri Syam Untuk mengambil Barang-barang mereka Hasil dagang mereka Yang ketika itu Di antara Orang-orang Quraisy Terdapat salah satu tokoh Yang masyhur yang bernama Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf al-Jumahi Dan dia termasuk Di antara Kaum Quraisy yang paling memusuhi Islam, paling membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu Umayyah bin Khalaf bersama dengan 100 orang yang lainnya. Di mana mereka membawa kurang lebih 2500 Unta. Dan ketika itu diruqahkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 200 dari kalangan para sahabat. Rasulullah Taala Anhum was Ta'ala al Madinah ti Asa iba Utsman ibn Mazruun dan beliau mengangkat menjadi pengganti beliau. Yang memimpin kota Madinah adalah Al-Sa'i bin Uthman bin Mad'un Dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW Apabila Rasulullah SAW keluar meninggalkan kota Madinah Berarti kota Madinah kosong tanpa pemimpin Sehingga beliau mengangkat sebagai wakil Salah seorang di antara kaum muslimin yang beliau pilih untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin kota Madinah. Fasara hatta balagha bu'ad min nahiyyati Lalu beliau pun berjalan bersama dengan pasukannya hingga tiba di daerah yang disebut Bu'ad di arah Radwa. Radwa dan Bu'ad ini keduanya merupakan nama gunung, ya, nama bukit, bukit yang dekat dari arah Yambur, dekat dari arah Yambur. Dan di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau tiba di Boat, thumma rajaa walamyal kharba. Lalu kemudian beliau kembali dan tidak terjadi pertempuran ketika itu. Alhasil, maashallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak terjadi pertempuran, namun eh, kejadian pada peristiwa perang Al Abwa demikian pula Gaza buat ini sudah cukup menggetarkan orang-orang musyrikin yang menunjukkan bahawa kaum Muslimin memiliki syurga, memiliki kekuatan, ya dan ini adalah merupakan peringatan bagi kaum kafir Quraisy bahawa hendaknya mereka bersiap-siap. Mereka akan menghadapi kekuatan yang besar dari kaum Muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membalas apa yang telah mereka lakukan dari berbagai ida menyakiti kaum Muslimin mengeluarkan kaum Muslimin dari kampung halaman mereka dan bahkan di antara kaum Muslimin ada yang mereka bunuh menyiksanya dan memboikotnya dengan berbagai macam tindakan-tindakan Yang sangat menyakitkan kaum muslimin Maka Allah subhanahu wa ta'ala Terus memberikan kemenangan dan menampakkan kekuatan bagi kaum muslimin Dimana eh, bangsa Arab terkhusus dalam hal ini adalah Penduduk Madinah dan yang ada di sekitarnya Mereka berbondong-bondong Masuk ke dalam Islam dan menjadi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, thummah kahat bagdha Ghazwatul Ushairah. Kemudian setelah itu, perang yang berikutnya yang disebut Ghazwa perang al Ushairah. Wajulubisin al Muhamdah. Ada yang mengatakan disebut perang al Ushairah dengan sin al Ushairah. Wahyuqaluh dan juga disebut Al-Ushairah. Jadi ada nama-nama ada yang mengatakan Al-Ushairah atau Al-Ushairah atau Al-Ushairah. Namun yang dimaksud adalah satu. Keluar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atasnya Jumadil Ulah hingga belaunya. Dan pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Beliau sendiri yang memimpin pasukan di pertengahan Juma dan Ula, sampai beliau ke tempat yang disebut Al Oshayrah tersebut. Wahia maka Anubibaw tani Yamboh dan itu adalah merupakan nama tempat yang ada di tengah Yamboh. Faakoh mahuna kabakiyat ashshahr maka beliau pun sempat tinggal di sana, ya, menghabiskan waktu di Juma dan Ula. Nah pada sisa bulan tersebut maksudnya bulan Jumadil Ulah walayali min Jumadil Akhirah lalu beliau masih sempat menginap di tempat tersebut pada malam-malam memasuki bulan Jumadah Athanih atau Jumadil Akhirah. Wassalhaa bini Mudjlech, thumma rajawalam yelqa keidan dan pada saat itu terjadi musalah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan banu mudlaj lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan beliau tidak mendapatkan peperangan walam yalqa kaidan yang dimaksud di sini adalah qital wa qad kana istakhlafa 'ala al-madinati abu salama ta abdul asad dan ketika itu beliau mengangkat menjadi khalifah pengganti beliau di Madinah Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Wafiq Sahih Muslim hadith Abu Ishaq Al Sabi'i. Disedutkan dalam Sahih Muslim dari hadith Abu Ishaq Al Sabi'i beliau mengatakan, "Kultu, aku berkata, iaitu yani bertanya, Zaid bin Arqam. Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam." Radiyallahu ta'ala anhu Kam Gaza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Mengikuti peperangan Qala tis'a ghazwah Tis'a ghazwah Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Mengikuti sembilan belas peperangan Dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahawa Zaid bin Arqam ditanya, "Kam ghazawta antama'hu?" Berapa kali engkau ikut berperang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Arqam menjawab "saba'a asyrah" bahwa beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 17 kali. Ya, di sini beliau mengatakan Rasulullah alaihi wasallam uh, mengikuti peperangan 19 kali. Zaid bin Arqam mengikuti di antara 19 kali peperangan tersebut ya 17 kali berarti beliau tertinggal 2 kali peperangan awaluhal usairu atau al ushair peperangan yang pertama kali terjadi adalah perang al usair atau al ushair al usair atau al ushair ya sebagaimana kita sebutkan tadi ada perbedaan dalam hal menentukan lafaznya apakah disebut Al-Usayr atau Al-Usayr atau Al-Usayra atau Al-Usayrah. Naam. Nah di sini Zaid bin Al-Qam radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa perang yang pertama kali terjadi itu adalah perang Al-Usayrah. Padahal kita telah jelaskan sebelumnya Bahawa sudah ada peperangan sebelum terjadinya Al-Usayrah yaitu perang Alaqbu' Demikian pula Ghazwa Abuwt perang Al dan Ghazwa Abuwt. Nah dan para ulama menyebutkan bahawa mengapa Zaid bin Arqam menyebutkan perang yang pertama iaitu perang Al Shahrach ada kemungkinan bahawa beliau maksud bahwa ini merupakan peperangan yang pertama sepanjang pengetahuan beliau. Karena perang yang berikutnya beliau tidak mengetahui. Disebabkan karena masih kecilnya usia beliau ketika itu, sehingga beliau tidak mengerti apakah ada peperangan sebelum Al-Ushairah. Ini yang pertama. Atau yang dimaksud perang yang kedua, eh, makna yang kedua adalah eh, perang yang di mana Zaid bin Arqam ikut serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksud di sini apa peperangan yang pertama kali yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti peperangan tersebut dan Zaid bin Arqam ikut serta dalam peristiwa peperangan itu. Maka beliau menjawab, perang yang pertama kali yang diikuti adalah al-Usair atau al-Usayirah, al-Usair atau al-Usayirah. Nah, sehingga yang dimaksud di sini uh, tidak menafikan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari perang alabwa demikian pula perang buat. Kalau kita mengumpulkan seluruhnya Dari apa yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam Bahwa Rasulullah SAW mengikuti 19 peperangan Berarti ditambah dengan perang yang tidak disebutkan oleh Zaid bin Arqam Yaitu Perang Buat dan Perang al Berarti secara menyeluruh Nabi SAW mengikuti 21 peperangan Mengikuti 21 peperangan dan itu di itibatkan atau ditetapkan dalam beberapa riwayat yang lainnya. Kemudian setelah itu perang yang berikutnya Ghazwatu Badar Al-Ughula. Perang Badar Pertama. Perang Badar Pertama ini bukan perang badar yang dikenal dalam sejarah yang mesyur. Yang terjadi peperangan. Yang dimenangkan oleh kaum muslimin merupakan kemenangan yang besar Bukan itu yang dimaksud Sebab itu akan disebutkan nanti Pada peristiwa yang berikutnya Yang dikenal dengan Perang Badar Al-Kubra Perang Badar Al-Kubra Itu Perang Badar yang kedua Adapun ini yang disebutkan Perang Badar yang pertama Ini lebih dikenal dengan penyebutan Ghazwatu Safawan Perang Safawan Ya karena tepatnya terjadi di daerah Safawan dekat dari Badar dekat dari dari Badar maka disebut perang Safawan dan terkadang pula disebut dengan perang Badar pertama disebabkan karena dekatnya kejadian tersebut dari Badar sehingga dinisbahkan pula kepada perang Badar Tsumma kharaja ba'daha binahwin min asharati ayyam ila Badar al-ula Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kurang lebih sepuluh hari setelah peristiwa Lo maka beliau keluar menuju Badar iaitu perang Badar yang pertama. Wa dalika anna kurs Ibn Jabir al-Fihri akhara ala sarhil Madinah. Penyebab mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar yang menyebabkan adalah kurs bin Jabir al-Fihri. Dan Kurus bin Jabir al-Fihri al-Kuraishi ini termasuk diantara tokoh-tokoh kaum musyrikin, dan itu sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Adapun setelah peristiwa ini beliau masuk ke dalam Islam, ya, beliau masuk ke dalam Islam setelah peristiwa perang Badar yang pertama ini. Nah disebutkan di sini ini sebelum masuk Islamnya Kurus bin Jabir. Agar al-Sarhil al Madinah di mana beliau Uh, agar yakni menyerang, menyerang sarah milik penduduk Madinah. Yang dimaksud sarah adalah gembalaan hewan-hewan ternak dari unta demikian pula kambing yang menjadi pen uh, yang dimiliki oleh penduduk Madinah itu diserang oleh Qurbs uh, bin Jabir dan dirampas oleh oleh mereka. Yakni Qurbs bin Jabir bersama dengan pasukannya berusaha mengambil uh, gembalaan atau hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah. Fatalabahu lahum lill Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya, fabalaga wadiyan yuqalu lahu Safawan. Sampai beliau ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Safawan. Ada yang mengatakan Safwan dengan fa yang disukun. Di ada pula yang menyebutnya Dengan fa' yang di fathah Safawan Dan Safawan ini lebih masyur ya, Dengan fa' yang di fathah Di lembah yang disebut dengan Safawan Badrin Di uh, salah satu bahagian Dari bahagian daerah Badr kurzun faraja Akan tetapi beliau tidak menemui Kurz bin Jabir Maka kembali ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakadkan istaklafah al-Madinah Zaid bin Harithah radhiyallahu taalaanhu dan beliau mengangkat menjadi pemimpin dari kota Madinah adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taalaanhu disebabkan karena beliau sendiri keluar dan memimpin pasukan tersebut dan beliau ketika itu menyerahkan bendera dan ketika itu benderanya berwarna putih beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sehingga yang nampak dari perang badar yang pertama ini pun tidak terjadi peperangan disebabkan karena beliau tiba di daerah tersebut dalam keadaan beliau tidak lagi bertemu dengan Quruz bin Jabir lalu kemudian yang berikutnya ba'ats Sa'ad bin Abi Waqqas utusan Sa'ad bin Abi Waqqas wa ba'ats Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di talab kursi bin Jabirin fi maqila. Lalu kemudian setelah itu Nabi saw mengutus Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taalaanhu untuk mencari kursi bin Jabir masih dalam persoalan yang sama dengan sebelumnya disebabkan karena kursi bin Jabir itu menyerang dan merampas hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah. Maka ada yang mengatakan bahawa Nabi saw mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan pasukannya tujuannya adalah untuk mencari Kuruz bin Jabir ya sebagaimana yang disebutkan Wallahu a'lam ada pula yang mengatakan Bal ba ada pula yang mengatakan bahawa Nabi SAW mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tujuan yang lain tidak ada hubungannya dengan peristiwa Kuruz bin Jabir Maka ini ma'asyarakat rahimahumullah Peperangan-peperangan Yang pertama yang kita Lihat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan Keringanan kepada Kaum muslimin Untuk berperang ya, Dan bahkan telah Diturunkan beberapa ayat yang menunjukkan Diwajibkannya Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Namun belum terjadi pertemuan Dan saling Mubaraza perang tanding atau saling bertempur Di medan pertempuran yang sama Antara kaum muslimin Melawan orang-orang musyrik Nah Kemudian setelah itu Berikutnya tentang utusan Abdullah bin Jahsh Cukup panjang insyaAllah ta'ala Kita lanjutkan Di pertemuan yang berikutnya Wa akhiru dakwana Inilhamdulillahi rabbil alamin Tafadzalu hafidhukum allah